Mein Thema, über das ich inshallah heute sprechen werde, ist über Ramadan. Liebe Geschwister, ich habe eine schöne, frohe Botschaft für jeden Muslim. Aber vor allem an diejenigen, die noch weit weg sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Vor allem an diejenigen, die in den Sünden vertieft sind. An denjenigen, die in Streit sind mit ihren Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. An denjenigen, die noch sehr, sehr weit entfernt sind. Liebe Geschwister, wir bekommen alle in wenigen Tagen eine große Chance von Allah, subhanahu wa ta'ala. Eine große Gabe werden wir erleben von Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir werden, insha'Allah, den Monat Ramadan erleben. Erleben dürfen. möge allah subhanahu wa taala uns äh, den monat ramadan äh, erlauben lassen, ihn zu fasten inshaAllah taala liebe geschwister dieser monat ist voller barmherzigkeit von allah subhanahu wa taala dieser monat ist eine chance für jeden menschen der in streit mit seinem schöpfer subhanahu wa ist zu seinem schöpfer zurückzukehren Wie viele Menschen, liebe Geschwister, die mit uns letzten Ramadan gefastet haben, sind diesen Ramadan nicht mehr bei uns und haben diese Chance nicht und können diese Chance nicht nützen. Liebe Geschwister, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat seinen Gefährten, sobald oder wenn sich Ramadan genährt hat, hat er ihnen diese frohe Botschaft ausgesprochen und sagte, in einem Hadith, der bei Imam Ahmed und Nasey überliefert wird, Taa رمضان Ramadan, مبارك فرض الله عز وجل في wa jalla, فرض الله عز وجل Allah, alazza wa jalla, on السماء sairannut. فيه on الجحيم sairannut. فيه on الشياطين sairannut. فيه on خير من Täällä شهر من sairannut. خيرها فقد حرم sairannut. Täällä on sinut sairannut. Täällä on sinut sairannut. Täällä on sinut sairannut. In ihm werden die Tore des Himmels geöffnet und die Tore der Hölle geschlossen. Die größten der, der Satane werden in Ketten gelegt. In ihm hat Allah eine Nacht, die besser ist als tausend Monate. Wer in ihr nicht ihre Belohnung erlangt, der wird nie was gewinnen. Liebe Geschwister, die Salaf, die Gefährten des Propheten Mohammed, haben, nachdem sie Ramadan gefasst haben, Allah subhanahu wa sieben Monate lang angebetet. Und Dua gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen das Fasten annimmt. Und die Werke, die sie in Ramadan gemacht haben, annimmt. Und die, die darauffolgenden sechs Monate haben sie Allah subhanahu wa ta'ala drum gebeten und Allah, zu Allah subhanahu wa ta'ala Dua gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie so lange leben lässt, dass sie Ramadan wieder erreichen können. Und einer der Gebetgebete von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi ist Allahumma salimini ila Ramadan ja sellim ilaiya ramadan ja taqabbalhu minni ja sellamhu minni mutaqabbala sinne määrä ymmärä ymmärä oh Allah lass mich oder bring mich zu ramadan und bring ramadan zu mir und akzeptiere meine taten und meine werke äh, in diesem äh, fastenmonat liebe geschwister wer in ramadan es nicht schafft Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen Wer es Ramadan nicht schafft, Gutes zu tun, wer es Ramadan nicht schafft, nicht zu sündigen und gute Werke zu tun, der wird es in einem anderen Monat nicht schaffen. Oder weniger schaffen. Weil in Ramadan sind die Gründe der Vergebung und die Gründe, um Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu kommen, mehr als in anderen Zeiten und anderen Monaten. Denn wie gesagt, dieser Ramadan hat gewisse Auszeichnungen dieser Ramadan, dieser Monat trägt gewisse Auszeichnungen mit sich wie zum Beispiel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uns sagt in einem Hadith, der bei Imam Ahmad überliefert wird von Abu arda, eine Auszeichnung die Ramadan dieser Fastenmonat mit sich trägt ist dass das Mundgeruch vom von dem Fastenden Allah subhanahu wa ta'ala by Allah subhanahu wa ta'ala lieber ist als das Geruch von Muschus von El -Misk. dieser Geruch, dieser Mundgeruch den die Menschen nicht gerne haben oder vor dem sich die Menschen ekeln by Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ist der lieber als der Geruch von Muschus die zweite Auszeichnung ist zum Beispiel dass die Engeln für dich, lieber Bruder, liebe Schwester, für diejenigen, die fasten, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, bis sie ihr Fasten brechen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Befehl, gibt das Paradies seinen Befehl, dass sie sich jeden Tag verschönert und jeden Tag schön macht, weil er zu ihr sagt, weil meine Diener bald zu dir kommen werden. Und dieser Monat an diesem Monat oder in diesem Monat kettet Allah Subhanahu wa Ta'ala alle Satanen und vor allem die Bosse der Satanen fest und haltet sie fest, so dass sie uns nicht verführen können, so dass der Einfluss auf uns nicht da sein wird. Und deswegen sagte ich, die Chancen um Allah Subhanahu wa Ta'ala nahe zu kommen, die Chancen um um Vergebung zu bitten, um die Reue zu machen, sind in diesem Monat größer, weil die Satanen alle äh, angekettet sind. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt seinen Dienern und den Fastenden in der letzten Nacht von diesem Monat Ramadan. Denn unser Prophet sallallahu alaihi sagt, wie der Arbeiter, der seinen Lohn dann bekommt, wenn er seine Arbeit vollbracht hat. Und so ist es auch bei dem Fastenden. Am letzten Tag und in der letzten Nacht des Fastenmonats Ramadan bekommt er seinen Lohn, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergibt. Deswegen, liebe Geschwister, ein Ratschlag. Wir sollten auf jeden Fall nach Wissen streben und vor allem in diesem Fall nach Wissen streben, wie dieser Monat Ramadan ist, was ist dieser Monat Ramadan, was müssen wir machen in diesem Monat Ramadan, wie müssen wir uns vorbereiten für diesen Monat Ramadan, wie faste ich, was mache ich, damit ich aus dieser aus diesem Monat insha'Allah ta'ala mit dem größten Gewinn rausgehen werde. Denn wenn wir wissen, was wir zu tun haben und wie wir uns verhalten äh, sollen in diesem Monat Ramadan, dann werden wir inshallah ta'ala auch dieses tun und mit großem Gewinn und äh, vor allem mit Vergebung inshallah ta'ala aus diesem äh, Monat rausgehen. Rasulullah s.a.w. erzählt uns von diesem Monat Ramadan, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit der ersten Nacht von diesem Monat Ramadan, dass er die Tore des Paradies öffnet und die Tore der, äh, der Hölle schließt. Und dass er, wie ich schon sagte, dass er die Satane und die Teufel äh, f, äh, yani, ankettet und festnimmt. Und dann ruft ein Rufer und sagt, Ya, aqbil, wa ya Oh, derjenige, der Gutes will und Gutes beabsichtigt, komm und mach schnell und komm nah. Und derjenige, der Schlechtes vorhat und der Schlechtes will und der Schlechtes beabsichtigt, Der soll kürzer treten. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Monat den Koran herabgesandet. Und das ist auch eine große Auszeichnung für diesen Monat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgezeichnet hat mit so einer großen Gabe und mit so einer großen Ehre, dass er in ihm den Koran, sein, sein Buch, den Koran herabgesandet hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu, shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Der Monat Ramadan, in dem der Quran herabgesendet wurde. In ihm ist eine Nacht, wie ich schon sagte, die bei Allah subhanahu wa ta'ala mehr Wert hat als 1000 Monate. Und in diesem Monat akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala die Bittgebete. Und vor allem, wenn man sein Fasten bricht... Äh, äh, yani In diesem Monat Allah Subhanahu wa Ta'ala tut Menschen aus der Hölle retten. In jeder Nacht hat Allah Subhanahu wa Ta'ala wird Allah Subhanahu wa Ta'ala Menschen aus der Hölle retten. Wie viele Anzahl dieser Menschen ist? Allahu a'lam. Das weiß nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mit seiner Barmherzigkeit, Subhanahu wa Ta'ala rettet Allah Subhanahu wa Ta'ala jeden, jeden Tag Menschen aus der Hölle. Muga Allah Subhanahu wa Ta'ala uns vor der Hölle retten. Amen. Was gibt es für Belohnung, wenn man fastet, liebe Geschwister? Die Belohnungen für das Fasten sind riesig und sind viele. Und dazu sagt er unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi in einem Hadith, der bei Sahih Muslim überliefert wird, Man saama Ramadan Imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wer den Monat Ramadan fastet, Weil er daran glaubt und weil er die Belohnung von, bei Allah subhanahu wa ta'ala erwartet, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala all seine vorigen Sünden. Und in einer anderen Überlieferung und die nachfolgenden Sünden. Und wer die Nächte von Ramadan betet, dem vergibt Allah subhanahu wa ta'ala auch seine vorigen Sünden Und deswegen sagt auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi in einem Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كل amal ibn Adam laha. Jede Tat des Sohnes Adams ist für ihn. Er wird dafür belohnt. Und wir wissen, dass die Belohnung vom zehnfachen bis 700-fach sein wird. Aber nur das Fasten. Darauf hat Allah die Belohnung für sich gelassen und hat sie nicht begrenzt. Yani die, die Belohnung für den Fasten ist unbegrenzt bei Allah, wie er dich dafür belohnt. Jetzt kommen wir dazu, wie wir inshaAllah ta'ala den Fastenmonat Ramadan empfangen. Wie empfangen wir Ramadan, liebe Geschwister? Empfangen wir Ramadan, indem wir große machen. Empfangen wir Ramadan, indem wir uns dafür vorbereiten, dass wir äh, den Tag über schlafen und nachts äh, vor, dem, vor dem Fernsehen verbringen, äh, indem wir Filme gucken oder indem wir Musik hören, oder indem wir äh, äh, nachts ausgehen. Nein, liebe Geschwister, wir müssen Ramadan empfangen, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala mit einer ernsthaften und einer ehrlichen und aufrichtigen Reue entgegenkommen. Liebe Geschwister, wir müssen uns unsere Seele und unseren Körper reinigen, damit wir diesem Monat, Allah ta'ala, empfangen werden. Wir müssen, wie gesagt, die Reue machen vor unseren Sünden, die wir das ganze Jahr über, gemacht haben, damit wir, insha'Allah ta'ala, rein in diesen Monat hineingehen und damit Allah Subhanahu wa Ta'ala uns in diesem Monat باذن الله تعالى wird. Und dann müssen wir in diesem Monat vor allem versuchen so gut wie so gut wie möglich und so ernsthaft wie möglich äh, von Sünden ab äh, wegzubleiben, von vor allem von großen Sünden wegzubleiben. Vor allem vor Sünden Die, die Werke aufhalten, Allah, bei Allah subhanahu wa ta'ala anzukommen. Wie zum Beispiel Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala beizugesellen. Oder zum Beispiel nicht zu beten. Liebe Geschwister, wie viele Muslime gibt es, die fasten, aber beten nicht? Und das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wie kannst du fasten und nicht beten, liebe, liebe, liebe Geschwister? Wie kann man so etwas tun? Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert dein Fasten nicht, wenn du nicht betest. Denn diese, diese Sünde, diese Großsünde, nicht zu beten oder Gebete zu sammeln und abends zu beten, das ist eine sehr, sehr große Sünde, die Allah subhanahu wa ta'ala zu den Großsünden bei sich zählt. Und wir wissen durch mehrere Hadithe, dass jemand, der nicht betet, Kafir ist billah. Wie kann man so blöd sein und fasten, Und das ist kein Fasten, das ist nur Hungern und nicht zu trinken und äh, nicht beten. Und hier, lieber Bruder, liebe Schwester, wer dies macht, soll jetzt nicht trotzig sein und sagen, okay, wenn ich, wenn das sowieso nicht angenommen wird und nicht akzeptiert wird, dann faste ich nicht und bete ich auch nicht. Nein, du sollst schlau sein und zu deinem Herrn, zu deinem Schöpfer wa zurück, zurückkehren, Und eine Reue machen und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Ehrlich und aufrichtig und anfangen zu beten und zu fasten. Damit Allah subhanahu wa ta'ala dich insha'Allah ta'ala annimmt und deine Reue annimmt und dir insha'Allah ta'ala vergibt. Und du insha'Allah gestärkt dann aus diesem Monat Ramadan rausgehst und insha'Allah subhanahu wa ta'ala äh, dann das machst, was, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt und von dir erwartet damit Allah subhanahu wa ta'ala dir be'idhillah ta'ala vergeben wird. Zum Beispiel von den Sünden, die die Werke aufhalten, und dass Allah subhanahu wa ta'ala die nicht annimmt, das Besuchen von Magiern und Zauberern und Wahrsager, oder zum Beispiel Alkohol trinken, wie viele Muslime billah, fasten tagsüber und gehen billah, abends feiern oder auf Partys, Wo sie dann wal billah, Drogen zu sich nehmen oder Alkohol konsumieren. Wal Was ist das für ein Fasten, liebe Geschwister? Das zeigt, dass dein Fasten dir nichts genutzt hat. Und deswegen sagt das Sallallahu alaihi wa Es gibt Fastende, die von ihrem Fasten nichts haben, außer dass sie hungern und durstig durch, durch sind. Liebe Bruder, liebe Schwester, ich hoffe, dass du nicht von dieser Sorte von Menschen bist. Ich hoffe, dass du nicht von dieser Sorte von Menschen bist, sondern von der Sorte bist, die ihren Verstand eingesetzt haben, da, so dass sie die Befehle, Befehle ihres Herrn und Schöpfers subhanahu wa ta'ala folgen, indem sie diese Sünden nicht tun. Einer der Sünden ist zum Beispiel auch, dass man dass man den Zorn der Eltern hat. Dass man nicht gut ist mit seinen Eltern, billah, dass man seine Eltern billah, schlecht behandelt. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass billah, dein Fasten nicht akzeptiert wird. Deswegen versuche oder versuche so gut wie möglich, diese Sünden billah, während und außerhalb des Fastenmonats Ramadan nicht zu tun. Aber vor allem in diesem Monat. Billah. Denn genauso wie die Taten, im Monat Ramadan äh, yani verdoppelt werden oder äh, sehr, sehr hoch angerechnet werden bei Allah subhanahu wa ta'ala, genauso sind es die Sünden. Denn wenn man genauso wenn man äh, äh, für gute Werke äh, sehr gut belohnt wird und doppelt und mehrfach belohnt wird, genauso ist es mit den Sünden, wenn man in so einem, äh, so einem Monat wie Ramadan sündigt, Dann, werden die, dann wird die Bestrafung genauso verdoppelt oder vermehrfacht. Und ein, ein Grund, dass die Werke zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht ankommen lässt, ist Muslime, die in Streit sind. Die sich nicht sprechen. Die verfeindet untereinander sind. Diese Leute, Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert ihre Taten nicht und sagt, lasst sie Lasst ihre Taten zurück, bis sie sich vertragen. Und das ist eine Sache, die wir heutzutage sehr, sehr oft erleben unter Muslime. Der Streit unter Muslime vor allem wegen Duniazwecke, wegen diesseits, diesseits Sachen, wegen geschäftlichen Sachen zum Beispiel, wegen Streitigkeiten, familiären Problemen zum Beispiel. Und dass man sich dann streitet und jahrelang, weil er nicht miteinander spricht, Und Allah Subhanahu wa ta'ala, stellt euch vor. Allah Subhanahu wa lässt deine Taten die ganze Zeit zurück und sagt, lass sie zurück, bis sie sich äh, vertragen. Deswegen jeder, der in Streit mit seinem Bruder ist, so sollte sich vertragen. Und derjenige, der anfängt, ja, yani der zu seinem Bruder geht und ihn und sich mit ihm vertragt und ihn um Verzeihung bittet, der ist derjenige, der am der mehr Belohnung hat von den beiden. Einer der Sachen ist auch, dass man Al-Haram zu sich nimmt. Zum Beispiel, dass man ein Haram Verdienst hat. Dass man sein Geld durch Haram verdient. Wie zum Beispiel Leute, die Zinsen einnehmen. Oder in Banken arbeiten. Oder in Diskotheken arbeiten. Oder mit Drogen ihre Geschäfte machen. Oder, Allahu A'lam, mit was für Arten äh, sie ihr Geld verdienen. Und Al-Haram äh, äh, zu sich nehmen. Zum Beispiel auch, Leute, die zum Beispiel in Ramadan billah, rauchen. Liebe Geschwister, das ist eine Chance, in diesem Monat, dass du von dieser Sünde wegkommst. So langsam mal wegkommst. Diese Sünde ist eine große Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du zerstörst deinen Körper. Du zerstörst deinen Besitz, den Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt. Dein Geld schmeißt du weg für Haram. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Seht zu, dass ihr von dieser Sünde wala yadu billah, wegkommt. Wie kann man fasten und dann seinen Fasten brechen, direkt mit einer Zigarette machen? Liebe Geschwister, viele Brüder und Geschwister nutzen diesen Monat nicht für gute Werke aus. Nutzen diesen Monat nicht für gute Taten aus, sondern nutzen diesen Monat nur zum Schlafen aus. Tagsüber schlafen und die Nacht Durchmachen nicht in guten Taten und gute Werke, sondern indem man sich in Cafés trifft mit Freunden und wolle dann nur schlechte Dachen tut, indem man zum Beispiel über Leute lästert oder sich beschimpft und streitet oder sich schlägt oder liebe Geschwister, dieser diesem Monat dieser Monat Ramadan sollte man für gute Werke tun. Diesen Monat sollte man dafür ausnutzen, dass man den ganzen Tag über fastet. Dein ganzer Körper soll fasten. Deine Zunge soll fasten, indem sie keine schlechten Sachen sagt, indem sie keine Beschimpfungen ausspricht, indem sie indem sie nicht schlecht hat, indem sie nur Gutes spricht, indem sie Koran liest, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt und lobpreist, preist, äh, indem sie so gute Werke tut wie möglich. Diesen Monat sollte man tagsüber fasten, Mit, dem, mit der Hand zum Beispiel, indem man die Hand vor schlechten Sachen lässt. Indem man die Hand nicht zu schlechten Lachen, Lachen, Sachen loslässt. Deine Füße, das müssen auch fasten, indem man zum Beispiel in die Moschee geht und nicht zu schlechten Orten. Diesen Monat solltest du spenden. Solltest du spenden. So, solltest du so gut, so viel wie möglich spenden, Rasulullah Sagten die Sahaba die sagten die Sahaba sagten über dem Propheten Muhammad, er spendete so viel, als ob er ein Wind wäre, der vieles bringt, der vieles Gutes bringt. Und so müssen wir auch sein, liebe Geschwister. Wir müssen viel spenden in diesem Monat. Vor allem, wir haben so viele Türen und so viele Sachen, wo wir spenden können. So unsere Geschwister, überall auf der Welt leiden Muslime, liebe Geschwister. Überall auf der Welt. Gibt es Menschen, die leiden, die es nötig haben, die jeden Cent, jeden Euro nötig haben von uns, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, überall auf der Welt gibt es Waisen, gibt es äh, Frauen, de deren äh, Männer äh, gestorben sind, die unsere Hilfe brauchen. Leute, die Hunger haben, die keinen Cent haben, um zu essen, um zu trinken. Wo, obwohl du hier, wenn du dein Fasten brichst, Sorten von Essen vor dir hast. Denk in diesem, an diesem, in diesem Moment an deine Geschwister, Geschwister überall auf der Welt. Ich brauche kein Land zu erwähnen, denn unsere Geschwister haben es überall auf der Welt äh, nötig, liebe Geschwister. In diesem Monat sollten wir vor allem nachts beten, liebe Geschwister. vor Allah subhanahu wa ta'ala mal eine Stunde verbringen und bei Allah Subhanahu wa Ta'ala fu Allah Subhanahu wa Ta'ala sujdatain und zu beten bei Allah Subhanahu wa Ta'ala fu Allah Subhanahu wa Ta'ala mal tsufainen alayna mal zu Hause zwei rak'at vier rak'at mal bei Allah Subhanahu wa Ta'ala fu Allah Subhanahu wa Ta'ala sujdatain mal ein bisschen zu stehen, weinen deine sünden vor Allah Subhanahu wa Ta'ala zu erwähnen und Allah Subhanahu wa Ta'ala in um vergebung Subhanahu wa Ta'ala bitten dass Allah Subhanahu wa Ta'ala dir diese sünden vergibt die du das ganze über Allahu al Akbar gemacht hast Allah Subhanahu wa Ta'ala vergeben liebe Geschwister wenn wir vor ihm Subhanahu wa Ta'ala aufrichtig und ehrlich die Reue machen und ihn Subhanahu wa Ta'ala um Vergebung bitten Allah Subhanahu wa Ta'ala ta äh, ta vergeben باذن الله تعالى inshallah Ta'ala vergeben diesen Monat wie ich schon sagte sollte man dann äh, sollte man ausnutzen indem man fastet indem man Nachtgebete macht indem man viel Koran liest, liebe Geschwister. Unsere Self, unsere Vorfahren, liebe Geschwister, die das verstanden haben, die verstanden haben, wie sie die Zeit in diesem Monat ausnutzen, haben, manche von ihnen haben jeden Tag den Koran fertig gelesen. Manche von ihnen haben jeden dritten Tag den Koran fertig gelesen. Die Großgelehrten wie Imam Malik und Imam Ahmed und Imam Al-Ausai und andere Großgelehrten haben, in diesem Monat nichts anderes gemacht, außer Koran zu lesen. Und das ist das, was üblich ist bei den Gelehrten. Dass sie ihre Unterrichte stoppen im Monat Ramadan. Dass sie dann nur mit sich selbst beschäftigt sind, indem sie den indem sie Koran lesen. Weil dieser Monat ist der, ist der Monat vom Koran. Und deswegen haben sie sich nur mit dem Koran lesen beschäftigt. Und die waren im Wettstreit. Wer liest mehr als der andere? Wer ist weiter als der andere? Wer betet mehr als der andere? In was streiten wir, liebe Geschwister, in diesem Monat? Deswegen müssen wir uns gegeneinander aufpushen, liebe Geschwister. Wie viel schaffe ich in diesem Monat? Wie viel Koran, wie, wie oft schaffe ich diesen Quran, in diesem Monat, in diesem Monat den Koran fertig zu lesen? Wie oft be bete ich in diesem Koran? Wie oft stehe ich vor Allah subhanahu wa ta'ala? Wie oft weine ich bei Allah subhanahu wa ta'ala? Wie bin ich mit Allah? Wie ist mein Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Monat? In diesem Monat kann man zum Beispiel auch Mahlzeiten spenden für die Fastenden. Denn wenn du eine Mahlzeit spendest für einen Fastenden, du bekommst seinen Lohn. Du bekommst seinen Lohn, dass er gefastet hat. Was für eine große Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ich schon sagte, dass man spendet in diesem Monat. Und einer der, eine der Taten, die man auch in diesem Monat machen kann, ist eine Umrah, den Besuch äh, zu Mekka zu machen. Umrah zu machen, in diesem Monat ist, die Belohnung dafür ist wie Hajj. Das heißt nicht, dass du dann kein Hajj mehr machen sollst, aber die Belohnung dafür ist, als ob du Hajj gemacht hättest. Und Eine Tat, die man auch machen sollte in diesem Monat, ist الاتikaf. dass man die letzten 10 Tage in der Moschee bleibt. Und das ist die Sunna des Propheten Muhammad. Unser Prophet Muhammad hat alle letzten 10 Tage von jedem Ramadan bis er starb, hat er in der Moschee verbracht. Ist in der Moschee geblieben. Und hat sich nur mit Ibadah beschäftigt, indem er gebetet hat, indem er Koran gelesen hat, indem er Gutes getan hat in der Moschee, damit er Yani, damit ihn nichts abgelenkt hat, äh, wenn, er, äh, äh, wenn er in der Moschee ist. Und in diesem Monat sollte man vor allem in den letzten zehn Tagen diese Nacht aufsuchen, Laylatul Qadr. Sollte man aufsuchen, indem man diese Nacht so, äh, versuchen sollte, diese Nacht nicht mit Schlaf zu verbringen, sondern diese Nacht nur mit guten Taten verbringen. Weil diese Nacht ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie ich schon sagte, besser und mehr wert als tausend Monate. Und diese Nacht, die Gelehrten sagen, dass sallallahu alaihi wa sagt, sie ist entweder im 21., also die 21. Nacht, oder die 23. Nacht, oder die 25. Nacht, oder die 27. Nacht. Und es gibt, äh, oder die 29. Nacht. Und es gibt Überlieferungen, mehrere Überlieferungen, dass es die 27. Nacht ist. Aber die Meinung, oder die stärkste Meinung der Gelehrten ist, dass man diese Nacht in diesen ungeraden Nächten aufsuchen sollte, weil wenn man aufpasst und jede dieser ungeraden Nächte durchmacht, dann besteht die Chance, ist die Chance größer, dass man diese Nacht bei erwischt. Und dass man die Belohnung von dieser äh, Nacht beenden, taala äh, bekommt. Jetzt kommen wir in taala zu äh, eine wichtigste eine wichtige Sache und zwar die hat mit äh, Fasten das Fasten selbst zu tun. Was bedeutet Fasten? Im Arabischen heißt es Zurückhaltung Zurückhaltung oder Unterlassung und im in der äh, islamfachlichen Übersetzung und Bedeutung heißt es Das Unterlassen von jeglicher Nahrung und Flüssigkeit von Fäscher, also vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang mit der Absicht. Und ja, das Unterlassen. Das Unterlassen von jeglicher Nahrung. Und Flüssigkeit und das Unterlassen auch von dem Geschlechtsverkehr und dem Beischlaf mit der Frau. Also vom Sonnenuntergang bis zu Sonnenau von Son vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang mit der Absicht. Das bedeutet Fasten, dass man jegliche Art von Nahrung und Flüssigkeit, die man zu sich nimmt, unterlässt vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Und dass man vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang den Beischlaf auch unterlässt, Und dazu sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Qur'an, Ya eyyuhalladhina amanu, kutiba siyam, kama kutiba alaadhina min qablikum, laallakum tattaquun. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Liebe Geschwister, dieser Vers, den wir gerade erwähnt haben, zeigt uns die Weisheit, oder einer der Weisheiten, die Allah subhanahu wa hier uns äh, erklärt, warum wir fasten. Warum fasten wir? Aus einem Grund. Und das ist die Weisheit, warum wir fasten. Damit wir die Gottesfürchtigkeit erreichen. Damit wir gottesfürchtig sind. Damit wir gottesfürchtig werden. Deswegen sollen wir fasten. Weil das Fasten reinigt unsere Herzen und unsere Seelen vor den Sünden ...die wir gemacht haben... ...und dann... ...und somit werden wir... b allah ...gottesfürchtig... ...und... Äh, ...liebe Geschwister... ...das Fasten... ...hat Säulen... ...und die erste Säule... ...des Fastens ist... ...die Absicht... ...denn wie wir wissen... ...alle Taten... ...die wir machen... ...sind entsprechend... ...deren Absichten... ...deswegen müssen wir... ...vor dieser Tat... ...vor dieser... Äh, ...vor dieser... ...großen Tat... ...vor dieser Säule... ...des Islams... ...die wir machen unsere Absicht machen. Und wie wir schon öfters erklärt haben, die Absicht, ihre Stelle ist wo? Im Herzen. Und die spricht man nicht aus. Das ist eine Beda, die Absicht auszusprechen. Und äh, die, äh, die, die Gelehrten sind sich, äh, äh, haben da äh, yani zwei Meinungen äh, bezüglich der Absicht äh, zum Fasten. Manche sagen, es reicht, wenn man am Anfang des Monats die Absicht macht für das ganze Monat, dass man das, den ganzen Monat fastet und die anderen sagen, du musst für jeden Tag die äh, Absicht erneuern. Und äh, es ist die Meinung der Gelehrten, die erste Meinung ist richtig, es reicht, wenn man äh, die, mein, äh, die, die, die Absicht am Anfang des Monats macht, äh, des, Monat, des Monats macht, aber es ist besser, wenn man jeden Tag die Absicht äh, erneuert. Und vor allem, Wenn man jeden Tag zum Suhur äh, vor, vor dem Gebet aufsteht, also vor dem Sonnenaufgang aufsteht, um zu essen, weil das ist eine Sunna des Propheten Muhammad dass wir aufstehen und essen äh, vor, vor dem Sonnenaufgang. Und dann, wenn, man, wenn man dafür aufsteht, das ist ja die Absicht, weil wenn man, man beabsichtigt ja, warum steht man auf? Um zu essen, damit man fastet. Und die zweite, die zweite äh, Säule des Fasten ist, Das Unterlassen von allen Arten, die das Fasten brechen, von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Liebe Geschwister, ich erwähne jetzt ein paar Punkte, die äh, das Fasten brechen und ungültig machen. Das Schlimmste, liebe Geschwister, was dein Fasten ungültig machen kann, ist der Beischlaf. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil äh, davon, äh, also zu diesem Thema haben wir sehr viele Fragen bekommen. Liebe Geschwister, wenn der Fastende dennoch diese Tat begeht und macht, ist sein Fasten somit ungültig. Und er muss diesen Tag nachholen und die große Büße ablegen. Diese Büße ist, einen gläubigen Diener zu befreien, wenn er diesen nicht findet, zwei aufeinanderfolgende Monate fasten, wenn er diese zwei Monate Während, liebe Geschwister, während diesen zwei Monaten darf er keinen Tag auslassen, außer mit einem religiösen Grund, zum Beispiel wie äh, zum Beispiel Laid, also Feiertag, oder eine Krankheit, die ihn befällt. Wenn er dies nicht kann, dann muss er 60 Arme speisen. Und die Gelehrten sind sich uneinig, ob man sich aussuchen, ob man sich eine Sache von diesen drei Sachen aussuchen darf oder ob man äh, die Reihenfolge achten muss. Und die stärkere Meinung ist, dass man äh, die äh, Reihenfolge äh, beachten muss. Weil dafür gibt es einen Hadith, der lang ist, den ich jetzt nicht erwähnen werde, von Abu Huraira, radiyallahu anhu, arda, al Bukhari, um Muslim, überliefert. Wenn die Frau aber von dem Mann gezwungen wird, Beim Fasten in Ramadan den Beischlaf zu vollziehen, ist die stärkste Meinung der Gelehrten, dass sie den Tag nur nachzuholen hat, ohne die Büße, denn dafür gibt es keinen richtigen Beweis in unserer Religion. Die zweite Sache, die dein Fasten, dein Fasten ungültig macht, ist das gewollte Unanieren durch, Berührung, durch Berührungen, denn das alles ist von Gelüsten, die während des Fastens nicht auftauchen sollen. Und unterdrückt werden müssen. Wenn dies jemandem während des Fastens passiert, ist sein Fasten, wie ich, schon, wie ich schon erwähnt habe, ungültig. Und er muss diesen Tag wiederholen. Er hat aber keine Büße abzulegen, denn dafür gibt es keinen Beweis. Der, die Büße, der Beweis für die Büße ist nur für den Beischlaf. Wenn aber dies während des Schlaf passiert, des Schlafen, also während man schläft, passiert, Ohne eine gewollte Handlung zu tätigen, wenn der Fastende dann vom Schlaf erwacht, soll er einfach duschen, also Russel machen und sein Fasten äh, fortsetzen. Sein Fasten ist damit äh, nicht ungültig. Zu diesem Thema stellt sich dann auch eine häufige Frage. Was ist mit demjenigen, der mit seiner Frau Nacht schlief, ist aber zu zufällig nicht erwacht und noch nicht geduscht hatte. Was ist mit ihm? Die Antwort ist, dass sein Fasten gültig ist, wie im Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wird, von Aisha und Umm überliefert wird, dass Rasulullah Fajr erreichte und er war immer noch auf Janaba. Also er hatte sich nicht gewassen und sie sagten, er wächte sich und fastete weiter. Also das beabsichtigte Essen und Trinken macht dein Fasten ungültig. Und wer dies tut, und wer dies macht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, der hat eine Reue zu machen. Eine ehrliche und aufrichtige Reue zu machen. Und der hat nicht diesen Tag nachzuholen. Weil diese Tat ist so riesig und so groß bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass, ist, dass, man, dass, dass yani, die einzige Rettung dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt. Aber wenn man unbeabsichtlich was zu sich nimmt, entweder essen oder trinken, der soll sein Fasten einfach fortsetzen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn, äh, äh, wie im Hadith, äh, der bei äh, Bukhari und Muslim überliefert wird, Allah subhanahu wa sagt, äh, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm äh, zu essen und zu trinken gegeben. Absichtliches Erbrechen ist auch eine Sache, die dein Fasten ungültig macht ich wiederhole, das absichtliche Erbrechen. Wenn man das nicht beabsichtigt, dann kann man, inshallah ta'ala, normal weiter fasten. Blutungen bei der Frau. Sobald die Frau ihre Blutungen bemerkt, wird ihr Fasten ungültig. Und sie muss dann diese Tage, b.a. nachholen. Das sind so häufige Sachen, die die Leute fragen, über den Fastenmonat Ramadan. Und diese Fragen haben wir auch bekommen. Deswegen, inshallah, ich hoffe, dass ich somit allgemein diese Fragen beantwortet habe. Jetzt kommen wir, biblia ta'ala, zu Ausnahmeregelungen für den Fasten. Was ist mit den Leuten, die krank sind? Zum Beispiel Krankheiten haben wie Zucker oder schlimme Krankheiten. Wenn jemand krank ist und vor allem eine äh, Keine zeitbegrenzte, keine zeitbegrenzte Krankheit hat, also eine unbegrenzte akute Krankheit hat, eine akute Krankheit hat, wie zum Beispiel Leute, die zuckerkrank sind und andere Krankheiten, akute Krankheiten haben, diese Leute haben nicht zu fasten. Ich sage allgemein, aber trotzdem sage ich es, jeder sollte seinen Arzt fragen, jeder der krank ist, sollte seinen Arzt fragen ob, sein, ob er und er, er weiß natürlich auch am besten wie sein Körper ist wie sein Zustand ist wenn er fastet. wenn er durch das Fasten gesundheitliche Probleme hat die ihm schaden und vor allem schlimm schaden können die zum Beispiel auch äh, seinen leben kosten können oder uns davor bewahren dann hat er nicht zu fasten. diejenigen die akute Krankheiten haben und nicht fasten können, die haben, eine Fidia abzugeben. Und die ist, für jeden Tag einen Miskin zu speisen. Also eine normale Speise, die äh, in unserem äh, Leben gespeist wird. Mussten sie für jeden Tag einen armen Menschen speisen. Und jemand, der zum Beispiel krank ist, zum Beispiel an einem Tag krank ist, der fastet einfach diesen Tag nicht, wenn er nicht kann, wenn er krank ist, aus gesundheitlichen Gründen nicht, nicht fasten kann und hat dann diesen Tag nach Ramadan nachzuholen. Oder jemand zum Beispiel, der auf Reise ist. Das ist auch eine Ausnahmeregelung, dass er nicht fasten braucht und diesen Tag dann nachzuholen hat. Viele Leute fragen zum Beispiel, wie ist es mit Zähneputzen oder Siwak zu benutzen. Während des Fastens ist es dir erlaubt, Zähne zu putzen. Aber du sollst vorsichtig sein, Und, nicht, und, und, und du solltest vorsichtig sein, dies nicht runterzuschlucken. Und es ist von Sünde sogar, Siwak zu machen, auch während du fastest. Zum Beispiel kommt auch die Frage, dass manche Frauen zum Beispiel fragen, beim Kochen, ob sie das Essen kosten können. Es ist erlaubt, das Essen zu kosten, beim Fasten. Aber wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig und nicht runterschlucken. Und was auch eine Ausnahmeregelung ist, es ist erlaubt für den Fastenden, wenn er Durst verspürt oder ihm heiß ist, zu duschen oder kaltes Wasser auf den Kopf zu schütteln. Und es wird, denn es wird überliefert, dass Rasulullah Wasallam dabei gesehen wurde, wie er Wasser auf seinem Kopf schüttete, während er fastete, weil ihm heiß war oder er Durst äh, verspürte. Liebe Geschwister, als letztes habe ich einen Aufruf an meine Geschwister. Liebe Geschwister, lasst uns bitte in diesem Monat zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Lasst uns diesen Monat nicht dafür nutzen, um noch mehr zuzunehmen, sondern um unsere Herzen und Seelen zu reinigen. Hassan al-Basri radiallahu anhu sagte, wenn ihre Herzen rein wären, würden sie nie genug bekommen können von den Worten Gottes. Subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, lasst uns in diesem Monat eine aufrichtige, ehrliche Reue zu Allah Subhanahu wa ta'ala ablegen, die unsere Herzen reinigt und uns die Barmherzigkeit unseres Herrn Subhanahu wa ta'ala spüren lässt. Allah Subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ Yakuuluna rabbanaa, etmimlana nurana, etmimlana nurana waagfirlana innaka ala kulli shayin qadir. Oda, ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durch alt vom Bächen. Am Tag, der Allah den Propheten und, die, und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergebe uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Ramadan, liebe Geschwister, ist der Monat der Vergebung und der Barmherzigkeit. Wer jetzt noch Streit oder Feindseligkeit mit jemandem hat, Der sollte sie beilegen und man sollte sich gegenseitig vergeben, liebe Geschwister. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran: "Fattaqullaha waslihu dha ta bainakum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander und gehorcht Allah und seinen Gesandten, wenn ihr gläubig seid. Liebe Geschwister, Ramadan ist der Monat der Spenden und der Monat, in dem man besonders sein Mitgefühl gegenüber anderen zeigen und spüren sollte. Ramadan ist der Monat der vermehrten Bittgebete, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, dieser Monat, dieser Monat Ramadan ist ein Arbeitsmonat, nicht ein Schlafmonat, liebe Geschwister. Ein Monat, in dem man viel investieren sollte. Ein Monat, in dem man so viel investieren sollte, damit man sehr, einen sehr großen Gewinn bei Allah subhanahu wa ta'ala haben wird. Liebe Geschwister, Rasulullah s.a.w. sagt in einem Hadith, der überliefert wird, eines Tages, ging Rasulullah auf seinem Mimbar hoch, wo er seine Predigt hält. Bei der ersten Stufe sagt Rasulullah Amin. Und dann auf der zweiten Stufe sagt Rasulullah Amin. Und auf der dritten Stufe sagt Rasulullah Amin. Dann fragten ihn die Sahaba, Ja Rasulullah, du hast eine Sache gemacht, die du normalerweise nicht machst. Warum hast du bei jeder Stufe Amin gesagt? Dann sagt Rasulullah Jibril kam zu mir und sagte, jemand, der einen seiner Eltern noch erreicht, ja, yani le bei Leben erreicht, und keine Vergebung von Allah subhanahu wa bekommt, der soll, der ist ein Verlierer. Oder der soll für immer verloren sein, sinngemäß übersetzt. Oder der hat für immer verloren. Dann sagt Rasulullah sallam, Amin. das ist ein Dua. Von Rasulullah ein Dua, den Jibril gemacht hat und auf die Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam amin gesagt hat, liebe Geschwister. Und wie wir wissen, ein Dua von Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, der wird akzeptiert. Also jemand, der einen seiner Eltern erreicht und durch seine Eltern, yani die Vergebung von Allah wa nicht erreicht, der ist für immer verloren. Der ist für immer weg. Der wird die Vergebung von Allah wa nicht erreichen können. weil Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam amin gesagt hat, liebe Geschwister, Eine gefährliche Sache, vor der wir aufpassen sollten, liebe Geschwister. Jeder, der seine Eltern noch hat, sollte sie gut behandeln. Sollte sie dafür nutzen, um Allahs Vergebung, subhanahu wa ala, zu erreichen. Die zweite Sache, jemand, der Ramadan erreicht. Und hier, liebe Geschwister, jeder von uns, der die Chance jetzt bekommen wird, Ramadan zu erreichen, du hast eine Chance von Allah, subhanahu wa ta'ala. Du bekommst eine Chance von Allah, subhanahu wa ta'ala, die vielleicht Tausende von Menschen, Hunderttausende von Menschen, die nicht haben. Die haben diese Chance nicht. Und diese Menschen wünschen sich momentan, vielleicht, dass sie nur für eine Sekunde zurückkommen, um Gutes zu tun. Du hast diese Chance. Du hast diese Chance von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Kehre zu deinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala zurück. Vertrage dich mit deinem Herren. subhanahu wa ta'ala. Bitte deinen Herran subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben. Vielleicht wirst du diese Chance nicht nochmal bekommen. Vielleicht wirst du nächsten Ramadan nicht erreichen. Lieber Bruder, liebe Schwester. Nütze diese Chance. Nutze diese Chance aus. Vor allem wenn du jung bist. Nutze diese Chance aus. Vor allem wenn du gesund bist. Nutze diese Chance aus. Du hast diese Chance bekommen. Allah subhanahu wa ta'ala war barmherzig und ist barmherzig mit dir subhanahu wa ta'ala. Er hat dir diese Chance gegeben. Nutze diese Chance. Rasulullah sallallahu sagte, Jibril kam zu mir und sagte, wer Ramadan erreicht und ihm wird nicht vergeben, er ist von dem Verlierer. Er hat verloren. Er ist weg vom Fenster. Und der dritte, jemand, bei dem der Prophet Muhammad sallam, erwähnt wird und er nicht das Salat auf unseren Propheten sallallahu macht, In dem er sagt, sallallahu alaihi wasallam. Der ist auch von den Verlierern Der ist auch von den Verlierern Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt er amin Deswegen, mit diesem Hadith Komme ich inshallah Zum Abschluss meiner Rede und meiner Erinnerung Liebe Geschwister Kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück Ihr habt diese Chance, wir haben diese Chance Von Allah subhanahu wa ta'ala Bekommen Deswegen müssen wir sie ausnutzen Und voll ausnutzen Indem wir Gute werke tun, biithin Allah ta'ala, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesem Monat vergeben wird und damit wir die Barmherzigkeit von uns, von unserem Herrn subhanahu wa ta'ala in diesem Monat biithin Allah ta'ala bekommen werden. وما كان من خطأin ou shaytan وما كان من توفيqin وصواbin فمن Allahi وحده وأعوذ بالله und به وأنساه sallallahu wa sallam وبارك على سيدنا muhammad وعلى ahli wa sahbihi wa